19. Dette er var Jehova sa, «Gå av sted, og du skal hente en pottemakers leirflaske og noen av de eldre mennene i folket, og noen av de eldre mennene blant prestene. Og du skal gå ut til Hinnomsønsdal, som ligger ved inngangen til potteskårporten. Og der skal du rope ut de ord som jeg skal tale til dig. Og du skal si, «Hør Jehovas ord!» Dere judas konger og dere Jerusalems innbyggere. Dette er hva herstyrkene, sier Hova, Israels Gud, har sagt. Se, jeg fører en ulykke over dette stede, en som vill få det til å ringe for ørene på en vær som hører om det, fordi de har forlatt mig og har gitt seg til å gjøre dette stede ukjennelig og frambringe offerøyk på det for andre guder som de før ikke kjente, de og deres forfedre og judas konger og de har fylt dette stedet med uskyldiges blod, og de bygde offerhaugene for Baal for å brenne sine sønner i illen som helbrenne offre til Baal, noe som jeg ikke hadde befalt eller talt om, og som ikke var kommet opp i mitt hjerte. Derfor, se, det kommer dager, lyder Hovas utsang, da dette stedet ikke lenger skal bli kalt tofet og hinnom Sønsdal, men Drapstalen, og jeg vil gjøre Judas og Jerusalems råd til inntet på dette sted, og jeg vil la dem falle for sverdet foran sine fiender, og for deres hånd som søker å ta deres sjel. Og jeg vil gi deres døde kropper til føde for himmelenes flygende skapninger, og for jordens dyr. Og jeg vil gjøre denne byen til noe en forferdes over, og til noe en plystrer av. En vær som går forbi den skal stirre forferdet og plystre over alle dens plager og jeg vil la dem spise kjøttet av sine sønner og kjøttet av sine døttere, og de kommer i især til å spise kjøttet av sin neste, på grund av den trengte og pressede situasjon som deres fiender og de som søker å ta deres sjel, innerslutter dem i. Og du skal knuse flasken for øynene på de mennene som går med dig. og du skal si til dem, «Dette er hva herstyrkenes Jehova har sagt.» På samme måte skal jeg knuse dette folket og denne byen, liksom en knuser et pottemakekar, så det ikke kan settes i stand igjen. Og i toffett skal de begrave folk, inntil det ikke er mer plass til å begrave. Slik skal jeg gjøre med dette sted, lyder Jehovas utsang. Og med dets innbyggere, ja for å gjøre denne byen lik tofett. Och husene i Jerusalem og Judas konges hus skal bli som stede tofett, Urene, det vil si alle de husene hvor de frambrakte offerøyk på takene for hele himmelenes her, og hvor det ble utøst drikkeoffere for andre guder. Så kom Jeremia fra tofet. dit Jehova hadde sendt ham for å profetere, og stilte seg i til Jehovas hus, og sa til alt folket, «Dette er hva herstyrkenes Jehova, Israels Gud, har sagt. Se!» Over denne byen og over alle dens byer fører jeg all den ulykke som jeg har talt imot dem, fordi de har gjort sin nakke har for ikke å adlyde mine ord.